There is a place to grow and live as one in a brotherhood of man. There is a light that comes from Africa and is shining round the world. Let all the colours speak of pride and joy in a voice that must be heard. We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 Ja, is net so skyns na 7 uur, 1903 Zuid-Afrikaanse tyd En jy is ingeskakeld by Net Radio SA met ons webwerf www.netradiosa.co.za Ons saai ook in koalitie of allihantie uit met RWW Radio Worldwide en ook FM Stereo So ons hee baie welkom aan al ons gereelde luisternaars hiervan net Radio SA maar dan nou ook Radio Worldwide en FM Stereo. Die luisternaar Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Airene, die stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika en ons program hierdie tyd van die aand stem van hoop, ons wil graag vir jou een stem van hoop wees ons is maar net mense wat ook moeg raak en ook mense wat soms benauwd is en soms mense wat vraag het om te vraag en hier wil ons graag een stem van hoop wees, ons wil graag samen met jou bid en dien daar een gebedsversoek is. ons wil graag vraag antwoord Ek het juist vanavond hier iemand wat die vraag gevraag het Sal daarna kyk So dier die loop van die program Kom uit Matthäus 10 vers 34 Schie moet ek net die vers hier lees Waar Jezus sê, moet nie denk dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die zwaard En ek sal so iets daar oor sê, so my net kursories Die onderwerp wat oor ons vanavond praat is die dooping met die heilige geest na aanleiding van verochendse boodskap En dit is ook nou een van die controversie jylle onderwerpe om oor te praat Maar as een mens maar net hou by die skrif en nie in filosofiese bespiegelinge en theologiese bespiegelinge Betrokken raak nie, dan beweeg mens op veilige grond. En is ons moos nou op die rots, op die rots, Jezus wat self die woord is. Daarom is dit net altyd tevoorig om die woord van die Heere met u te deel. Godse woord is die waarheid. Jezus het dit ook van hom self gesê, ek is die weg. Die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe dier my nie en ons weet hy is die woord van uit Johannes die Evangelie in die begin was die woord, die woord was by God, die woord was God en vers 14 en die woord het vlees gewaard en onder ons kom woon. Hy is dus die woord en ons bly maar net by die woord en die geest van die Heere help ons om die woord te verstaan. Weer eens hoop ek dat jy rustig is Wanneer ons rondom die woord van die Heere verkeer Wil ek graag hee dat jy rustig moet wees Van daar die rede het ons ook Een praktische meditatie Sessie, program Die tyd dit verskuif was gewoon op op donderdag so by 9.30, dit is nou verskyf na 8 uur, so bieke vroeger, bybelse meditansie, waar een mens leer om prakties te ontspan, rustig te wees, want dit is maar een disipline. Je weet van sommige mense, kan nie stil sit nie, dit is nie doodgewoon nie moeilik vir sommige mense, om net te sit nie. Ek het so iemand geken, hy het nooit in die sitkamer gesit en gesels en koffie gedrinkt, koek geëet, die soort van ding. Hy kon het net doodgewoon nie doen nie, dit was net vir hom absoluut een pijniging, hy moes buitenkant rond wees en rond hardloop in die bal, rond skop en so meer. So om rustig te kan sit en rustig te luister, rustig die woord van die Heere in te neem, is een disipline, mens moet jou self om dit te doen, net soos waar het een is om in een klas te sit en op te let, en daar die volle 45 minute aandacht te gee, as dit nou 45 minute is, want dit is net nie moendlik vir sommige mense om dit te doen nie. Aandag word weggetrek dier klein dingiekies en groe dinge en so meer en so meer. So ek hoop en vertrou dat dit vir jou moendlik is om vanavond rustig te sit en ek groot gewoon in een paar tale met ons wereldwijd uitsaai en begin dan soma in die Russische taal om te sê Zdrafutja, dat al die woorde beteken maar net om hallo te sê, of mens kan ook sê Privet, die verskil tussen Zdrafutja en Privet is maar net, as mens iemand baie goed ken in Rusland, kan jy vir so iemand sê Privet, anders as dit meer formeel, dan is dit Zdrafutja, Dan kan ons ook in die Arabiese taal groet en sê salam alikum Dit is nou weer eens van daar die streekstale Waar mens in verskillende omgevings ander woorde gebruik Soos onder andere ook merkebaan Of dan Alhan wa salan In die Duitse taal, goedenabend Hebraaus sê ons shalom Grieks sê ons kalimera Afrikaans sê ons goeie naand En in Engels good evening Maar My mys kan ook so kus hi en hi En hallo sê en bye mensens Wil verstaan wat jy sê So ek hoop jy voel nou gegroet Hoop jy voel rustig en thuis hier by ons In hier die radio By die radio, rondom die radio Sommige mense verstaan nie, heel te mal, hoe hier die internet radio werk nie. Ons is allemaal gewoond aan ons FM radio, waar een mens nou een klompie draai en naar die verskillende staties toe beweeg. U ken ons daar die ou FM radiokie wat ons altijd rondgedraad of die groter ene in die huis. Met internet werkt dit een bykie anders, dit is mos nou een webwerf een www wat staan vir World Wide Web en dan moet mis daar die adres by jou rekenaar intik en dan soek jy na daar die adres of as dit nou vir een mens moendlik is om, sê nou maar, by enige platform waar daar ver, verbindinge vir ons gegeen word, om daar op te kan klik. Ek kan bijvoorbeeld op die platform van FB Church, wat staan vir Facebook Church, daar gee ek, gewoon ek, wanneer ek hier die programma adverteer, die adverteer, webadres www.netradio.sa.co.za Mens kan net daar opklik en dan neem het jou na die radio toe en dan moet mens net so n bykie geduld he en net wacht tot die radio nou begin speel want as dit jou neem na die webadres toe dan moet jy gaan kyk na die icoon wat daar is vir radio en het is so n speel speelknoppie wat die mens nou drukt En dan moet mens weer eens net een bykie geduldig wees, dit werk nie soos een conventionele radio, wat jy knoppie draai en na die verskillende staties toe beweeg nie. Dit is ook dan nie so onmiddellik nie, want het hang af van die spoed van die internetlijn waarmee een mens werk. So, mens moet maar bykie geduld, en die daglij soms raak die sein dan ook bykie weg, as gevolg van die feit dat dit nou internet is en dit so ek sê, af van die mense plek waar jy jousel bevind, sterkte van die sein, en so meer. Mens moet dit ook net aan iemand wat jy hier die radio aan wil bekendstel net verduidelik hoe dit werk. Amal is nou nie so technologisch aangelegen en ons verstaan dit. Ek is ook maar BC geboore, wat hulle sê bevolk computers en moes maar hard stry om van die pen af oor te skakel na een rekenaar en van gewone harde kopie nou na elektronise kopie so dit is maar paradigma skuif wat die mens moet maak, maar ons so wil nou nie vandaan te veel daar oop praat nie, maar dit is ook nodig so dat mense nou nie helemaal verdwaal voel en onkundig voel nie, ons Is nodig om onkandig te wees nie, dit kan een mens makkelijk oorkom, ons het een flanke brein allemaal van ons En is goed dat die mens die brein maar altijd stimuleer met nieuwe dinge Daarom sal het goed wees, mens die altyd iets probeer aanleer, nieuwe goed aanleer Stamuleer die brein, dat ons jonk bly Die geest van die Heere help ons ook daarmee om jong te kan bly, vernieuwe te word in die gemoed. Maar goed, ons gaan dan pieke gezels oor hierdie verskynsel, hierdie fenomeen van die doping met die Heilige Gees. Nou weet ons dat Johannes die doper het mense gedoop in die Jordaan rivier. Hy was die doper, hy was die persoon wat bekend was om mense te doop, en hy self het mense, vir mense gesê, ek doop jylle wel met water, maar hy wat na my kom, as groter as ek, hy doop jylle met die heilige gees en met vuur. Nou moet ons verstaan, dat as Jezus die dooper is met die heilige gees, dan bly hy dit. En om daar nou ek probeer jou help, Maar een mens moet maar op jou eie voete ook staan en denk Mens moet self ook die skrifte onderzoek Ek het verochend gesê daar is 45.000 verskillende denominaties Nou dit betekent kerkgenootskappe En hoekom is daar so baie? Want allemaal beroep hulle op die een bybel met 66 boeken Het gaan oor verskillende interpretaties. Mense lees en interpreteer en lees en interpreteer. Daarom het die mens ook so baie verskillende vertalings van die Bijbel. Amal is nou nie Grieks en Hebreeuws machtig nie en is dan aangewees op een vertaalde tekst en dan, dan moet die mens onthou, jy is nou uitgelever aan iemandse interpretatie daarvan. Ek sal nou dit vanavond bykie illustreer aan jou, want ons kyk hier na een bepaalde tekst waarna ons gaan kyk oor die gaves van die gees. Nou onthou nou dat daar iets was soos die dag van Pinkster, 50 dae nadat Jezus in die doodheid opgestaan het, precies 50 dae, omdat dit Pentecost beteken dit juist 50 daar toe is die Heilige Gees uitgestort en die gevolg daarvan is dat mense die disciples van die Heere Jezus wat in die boven trek by mekaar gekom is, omdat Jezus vir hulle gesê het hulle moet in Jerusalem bly totdat hulle hier die belofte van die Vader ontvang so dat hulle kracht kan kry om die werk van die kerk voort te sit, en ons wat Jezus aangeneem het as verlosser en zaligmaker is deel van die kerk en as een mens deel van die kerk is dan is daar die doop wat die mens moet ondergaan, namelijk die waterdoop en dan is daar die geestdoop, die feit dit ons in die gees en door die gees gedoop moet word en geest dan hoofletter verwijsende die heilige gees Jezus doop ons met Of in die Heilige Gees Net soos mens in water gedoop word Nou daar is sommige verklaarders Wat sê dat daar die gebeurtenis was een eenmalige gebeurtenis In die geskiedenis, in die verloop van die geskiedenis in die Bijbel Soos die vloed in die dag van Noog Daar was nou net een keer so een vloed en dit gaan nou nie weer herhaal word nie, so was die uitstorting van die heilige gees, volgens sommige interpreteerders, dan een eenmalige incident, dit plaasgevind het, nou as dit nou so was, dat dit eenmalig so wees, want dit het gepaard gegaan met, spreke in tale, Waarom zou so Paulus dan in sy briewe, want dit het lang na daar die gebeurtenis, wat Paulus sy sendingreise voortgesit het, en begin het en voortgesit het, gemeentes gestig het en hulle geleer het wat hulle moet doen. Want Jezus het gesê, gaan die hele wereld in, maak disciples van al die nazies, doop hulle, en leer hulle om al die dinge te doen wat ek julle geleer het. Nou dit is precies wat Paulus nou gedoen het. En nou moet ons gaan kyk na wat Paulus byvoorbeeld geleer het, in die, gemeente, in die gemeente van Korinthe, wat hy hierdie onderricht doen, oor die gaves, die gaves van die geest. Hierdie gaves kom met die doping met die heilige gees Sal jy onthou dat Paulus vir Timotheus bijvoorbeeld gesê het, het Sê hy moet daar die gaves wat hy ontvang het met die opleg van die ouderlinge sy hande Sal hy moet aanwakker wakker in hom Want het lep binnen in ons, het is daar En hy sal ook nou nou sien as ons verder gaan lees hier in Korintheus In die 14 veertiende hoofstuk gaan ek lees en daar vandaan verduidelik wat hier gebeur en daar gaan ons ook later aandag geven as ons tyd het na daar die vraag wat vir ons gevra is 1 Korintheers hoofstuk 14 van die eerste vers lees ek vir jou Jaag die liefde na en beeiver jylle met die oog op die geestelike gaves maar vooral om te profiteer. Nou wil ek dit mooi vir jou ontleed, en ek het specifiek ook gaan kyk na die Griekse tekst, en die Griekse woordeboek waarna ek gaan kyk het le ook hier langs my, en sal vir jou wees, want dis belangrijk dat een mens kyk na woorde en die betekenis van woorde, binnen in die context. Nou Paulus begin al by die twaalfde hoofdstuk oor die gaves van die geest te praat oor die feit dat ons as een lichaam opereer hy sê by voorbeeld in vers 30 van hoofdstuk 12 kom ons kyk al juis van vers 28 en God het sommige in die gemeente gestel In die eerste plek apostel, tweede profete, derde leraars, krachte, daadlaan genadegaves van gezondmaking, helpers, regeringen, allerhande tale. Amal is toch nie apostels nie, amal is toch nie profete nie, amal is toch nie leraars nie, amal is toch nie krachte nie. Het amal die genadegaves van gezondmaking, spreek amal in tale, kan amal dit uitleef dan sê hy beuiver jou met die oog op die beste gaves en dan sê ek weis julle nog een uitneemender weg in hand as hy julle hoofstuk oor liefde die dertiende hoofstuk en hy sê al het jy al hier die gaves maar jy het nie liefde nie dan help al daar die gaves jou niks daarom in die veertiende hoofstuk terwijl hy voortgan sê hy jaag die liefde na en dan beeiver jou met die oog op geestelike gaves vooral om te profiteer so alles moet begin by liefde en daar die spesifieke woord wat gebruik word om te sê jaag dit nou na is eindelijk letterlik so as ons na die woordeboek gaan kyk na daar die woord wat gebruik word die woord wat in die Griekse tekst gebruik word, is die woordkie dioko, in Grieks, ek spreek hom nou in die Grieks uit, dioko, en dit het die betekenis, kakeringe, van, to pursue, to chase, to hunt, nou, denk een bykie daar, kom ons denk nou maar aan die woordkie to chase, en toe hand jy weet mys om te jag dis ook die Afrikaanse vertaling dit so vertaal het van jag die liefde na jag dit na maar as jy mens nou kyk na die Engelse woord to choose, dan is daar mys die betekenis van om te jag nee? maar daar is mys een meer dieper betekenis in die woord hand kom ons denk aan iemand wat jag een jachter wat nou een bok moet gaan skiet hoe doen hy dit hy moet spoor snu en hy moet sy oor moet waaruit wakker wees en hy moet hierdie intensie hee om dan hierdie bok te skiet en omsoek totdat hy om vind en dan hierdie pogings wat hy ook al het, sê nou maar as met die peil en boog of hoe ook al jy nou hierdie jacht proces nou gaan uitvoer nou as die skrif dan sê dat ons hierdie acties moet instel om by liefde uit te kom dan moet ons verstaan, dit is nie sommer net een oppervlakkige ding nie. Dit is makkelijk om te sê dat ek lief het. Dit is makkelijk om te sê, maar ja, ek haat moest nou nie die persoon, ek het die persoon lief. Dit is nie so makkelijk nie. Dit is nie so eenvoudig nie. Dit is nie so simplistisch nie. Die woord wat gebruik word, weer eens hier in die tekst, in die Greekse tekst, is die woord agape, wil ek vir gesê, daar is verskillende woorde verliefde, soos in Jezus gesprek met Petrus toe hy vir hom gevraag het of hy om lief met hier die agape liefde. Dit is goddelike liefde. Dit het een ander kwaliteit in. Daar is een ander kwaliteit in Godse liefde as die liefde van die gewone mens. Die mens kan sê bijvoorbeeld vir jou geld gee, Kom ons denk nou aan ouders, wat nou sê dat hulle bijvoorbeeld hulle kinders lief het. Hoe bewys hulle nou hulle liefde? Is dit dier om vir die kind geld te gee? Of leed het op een ander vlak? wat is dit wat hier die liefde van God onderskui van gewone liefde tussen mense wat op een gewone vlak plaas vind? Voor die reden moet een mens maar kyk na 1 Korinties 13 Kom ons kyk net soe bykie daarna Die liefde is langmoedig en vriendelik die liefde is nie jaloers nie die liefde praat nie groot nie is nie opgeblaas nie mense dit beteken om hoogmoedig te wees opgeblaas te wees dit handel nie onwelvoeglik nie en soek nie sy eie belang nie word nie verbitterd nie Reken die kwaad nie toe nie Is nie bly oor die ongerechtigheid nie Maar is bly oor die saam met die waarheid Mense, sommige mense gaan selectief met hierdie begrippe om En net wat op hulle van toepassing is, dit neem hulle aan Sal by voorbeeld sê, God Dis nou nie jaloers nie, hoekom is jy jou so jaloers? Dit praat nie groot nie, hoekom praat jy so groot? Dit is nie opgeblaas nie, het was jy is nie hoogmoedig nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie, hoekom is jy so verbitterd sal iemand byvoorbeeld vir jou sê. Reken die kwaad nie toe nie, hoekom vergewe jy nie mense nie. Terwyl sommige mense nie verstaan dat jy kan nie vir mense vergifnis gee as iemand nie beleidings gedoen het nie belei mekaar jylle oortredinge kom laat ons die saak uitmaak sê die Ere al was jou sonde soos karakers, wit word so vol as jy jou sonde belei hy is getrou en rechtverdig om jou die sonde te vergewe en van alle ongerechtigheid te reinig Mense, daar is bybelse concepte en waarhede wat sommige mense net doodgewoon vergeet. Dit is nie bly oor die ongerechtigheid, die onrecht. Mense as iemand onrecht pleeg, kom ons vat dit nou voortrekkerij van mense, in een gesin. Sommige van die kinders word voorgetrek en ander nou nie. Dit is onrecht, dis absolute onrecht wat plaas vind nou die bybel sê die liefde is nie bly oor die ongerechtigheid nie maar is bly saam met die waarheid ons kan nie net dit selecteer wat vir ons belangrijk is nie wat ons dink nou wat op my van toepassing is nie ek en jy moet al hierdie ander goghas wat hy is uitgewerkt kry as ons dan nou liefde wil he so ek moet dit jach Ek moet dit najaag. Want dis die heel eerste ding wat in my leven plaas moet moet plaasvind is, daar moet hier die goddelike liefde teenwoordig wees, want sonder dit beteken al die dinge wat ek godsdienstig doen, beteken eindelijk niks nie. Dis die daar die godsdienst is dan, een hoopeloze leeg godsdienst wat tot niks leid nie die bybel sê sommige mense sy godsdienst is te vergeefs jy kan godsdienstig wees dit is een eindelijk a groot probleem en sommige mense verstaan het nou nie mooi nie, sê maar dat ek leef dan nou hierdie voorbeeldige lewe, ek ga elke zondag kerk toe, ek bid ek syng, ek bring my tiendes, ek Steek my hande op as ons die Heere aanbid, ek praat in tale, ek leed tale uit. Mensen gaan dit een dag vir die Heere sê. Heere, maar ek het aan alle jy die goed gedoen in die gemeente. Sê, gaan weg van my, ek het jy nooit geken nie. So mens moet verzichtig wees. Daar geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan is die liefde. Dis waarop alles gebouw moet wees. Anders help dit nie dat ek al die ander goed doen he. So kom ons kyk weer na daar die vers. Jaag die liefde na, en dan beeiver jylle met die oog op die geestelike gaves beuiver jylle met die oog op die geestelike gaves dis nou nadat ek hier die liefde gejag het en dit gekry het en dit gevind het wat sonder die liefde beteken al die ander goed niks dan moet ek my beuiver beuiver jylle met die oog op die geestelike gaves maar vooral om te profiteer ons gaan nou weer net kyk, na die woordkie vir beeiver, wat is die Griekse woord nou daar? dan het nou na gekyk, na daar die woord vir najaag, en die verskillende skakeringe daarvan, en kom ons blij dan nou, na beeiver jou. Die woordkie in die Grieks, vir om jou te beeiver, is Dze-lo-oe. Dze-lo-oe. Hoor hom? Ons kry die woord byvoorbeeld ook in Zeles, in die Engels. Maar kom ons kyk maar na die letterlijke vertaling daarvan, vandaar die woordkie dze lo oe. Is to desire, is to strive after to be jealous of to emulate to admire to comment kom ons kyk dan nou na een voor die hand liggende to desire om dit te begeer Ek moet dit begeer Ek moet in die gemeente sit En ek moet begeer Ons weet mys wat beteken om om te begeer Is nou nie dat ons nie weet nie Ek het die begeerte hier binnen in my Om deel te wees van die eredienst Want dis nie a one man show nie Dis dan veronder ons stel om te, te werk soos een lichaam Een is die voet, die oog, die oor die, en die mond en so meer en so meer en so meer. Ons, so vorm ons die lichaam. Dit kan nie net een persoon wees nie, en al die ander mense sit maar net en luister nie. Ek moet as begeerte begeer om deel te wees van die gemeente en dit wat in die gemeente plaas vind. Maar ek moet nie net begeer nie, dit moet gepaard gaan eerstens met liefde. Dit is gebouw op Goddelike liefde Dis uit liefde vir God Dis in hier die liefdesverhouding Wat ek met God het Dat ek graag In die gemeente deel wil he Dis my liefde Ek doen dit uit liefde Dis nie omdat ek Opgeblaas wil wees en denk ek is beter as iemand anders en ek denk ek is vreselik geestelik Dit gaan nie daar oor nie Het gaan juist gepaard met nederigheid En dan om dit dus te begeer Wat moet ek begeer? Beuwer, begeer Beuwer jylle met die oog op die geestelike gaves Maar vooral om te profiteer Nou wat zou so dit nou beteken? Hy sê in vers 2 Want hy wat in een taal spreek Daarna is nou Paulus op sy zending reise, nadat hy al begin het om gemeentes te stig, nou lere hylle oor alles wat in die gemeente moet plaasvang. Dis lang al, lang al, lang kal, na die jaar 32, toe Jezus gesterf het en opgestaan het die derde dag, 50 daad daarna, toe is dit die uitstorting van die Heilige Geest, dis nie jaar 32, Paulus is hier al in die jare 50 diep in die 50s. Hy is besig met hierdie gemeentes. En hy leer hulle oor die spreek in tale. Hy sê nou, hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Nou sê as iemand net in 'n taal spreek, waar die taal nie uitgelee word, nie, en jy gaan dit nou kyk, woord vir woord, soos ons het hier gaan onderzoek, maar ek help jou net voor die tyd al, dan is dit om met God te praat, dit doen die mens gewoonlik in jou binnenkamer, wanneer ek net bezig is om met God te praat, het is verborgenhede wat gewissel verwissel word, is in my en God, So wat hy wat in die taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie. Maar die geest spreek hy verborgenhede. Maar hy wat profiteer, spreek tot die mense woorde van stichting en troos en bemoediging. Dit is nie verborgenhede nie, want dit word uitgeleg. so hy sê, hy wat in die taal spreek, hierdie wat, wanneer jy hierdie verborgenhede tot God praat, stig omself, dis tot stichting van jou eie geest, dat dit plaas vind. maar hy wat profiteer, stig die gemeente, want het word uitgeleg. Dan sê ek wens, dat jylle allemaal in taal spreek, hoekom sal Paulus nou een wens uitspreek, dat allemaal in taal spreek, as dit nie meer nodig sou wees nie, as dit die eenmalige gebeurtenis was, wat daar op die dag van Pinksterdag plaasgevind het. Hy sê, ek wens dat julle allemaal in tale spreek, maar nog liever, dat julle profiteer. Want hy wat profiteer, is groter, as hy wat in tale spreek. Of, hy moet dit uitleer, so die gemeente stichting kan ontvang so een mens kan in jou binnenkamer wanneer jy tot God praat in tale praat met God en jy sticht jyself hoef jy dit nie uit te le nie maar indien jy dit wel in die gemeente zou doen dan moet dit uitgelee word dan is dit profesie. dan is dit tot stichting van die gemeente van die hele gemeente want as hulle nie weet wat jy sê nie, hoe kan hulle nou gestig word? Hy sê maar nou broeders, as ek na julle kom en in tale spreek, tot dat wat er net sal ek vir julle wees, as ek nie met julle spreek, of dier openbaring, of dier kennis, of dier profesie, of dier leering nie. Paulus sê in die 12e vers, so moet jylle ook, terwyl jylle streef na geestelike gaves, probeer om uit te min tot stichting van die gemeente. So verstaan ons nou, wanneer een taal uitgeleef word, dan is dit tot stichting van een gemeente, daarom moet hy wat in een taal bid, taal spreek, bid dat hy dit ook kan uitleef. So of jy moet dit self uitleef, dis wat ons in gemeentes daarna kyk, dat as iemand in een taal praat, dat daar iemand na voren kom wat daar die taal kan uitleef, as daar niemand anders is wat dit uitleid dan moet daar die persoon wat self in die taal gepraat het, dit self uitleid. Hoop, dit is verstaanbaar genoeg. Paulus sê in vers 14 ook een baie belangrike saak, want as ek in die taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Dit is een belangrike ding om te verstaan en te begrijp. As ek in een taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. My mense maak nie hierdie onderskuit in die samenstelling van die mens nie, ons bestaan uit gees en siel en lichaam. en hier sê Paulus dan nou specifiek as ek in die taal bid dan bid my gees het nie wonderlik nie dat een mens een gees kan bid nie maar een mens kan ook met jou verstand bid want ons is al drie hier die componente in en een gees, ziel, lichaam wat die eenheid is Ek hoop, en verstaan, ek hoop ons verstaan hierdie hele situasie, dit nou mooi, ons moet dit najaag, dit moet dus hiervan uit my binneste kom, as ek dit my beuwer vir iets, kom ek noem dit net vir jou, dat ons dit mooi verstaan, sê nou maat, is in die school, en jy beuwer jou daarvoor, dat jy een onderscheiding moet kry in vakke, wat doen jy dan? dan moet jy om ons toch sekerlik inspan, jy moet sekerlik jyself disiplineer, dan moet hier die begeerte hier binnen in jou wees, om as dit nou laat geword het, aan te hou. Soos die Engelse uitdrukking sê, to burn the midnight oil. Dis discipline, dit vraag vir discipline om dit te kan doen. Ek kan onthou, Ek op universiteit was, het ek soms nooit geslaap nie. En jy is in tye van examen, man het doodgewoon dwars die hele nacht studeer. En dan die vruchte daarvan geplikt die volgende ochend, wanneer ek daar moet sit en ek sien hier die vraagstel voor my le, dan is daar nie een frons op my gezicht nie, dit is sommer blijdskap en vreugde, want alles wat daar staan is helder, glashelder hier voor my wat ek het my beuiwer. So ons moet ons beuiwer. Eerstens jaag ons die liefde na, en maak seker dat alles wat ons doen, is uit goddelike liefde geboore, en dan moet ek gaan kyk in Korintheers, dis hoe kom hier die twee hoofstukke by mekaar le. Wat is liefde nou eindelijk? En as daarvan hier die componente in my leven is wat nie daar is nie, moet ek die Heere vraag en daarmee is ons ook bezig om te kyk hoe God ons hart kan verander. So ons hart, een hart van goud sal wees. Dat het een betrouwbare hart sal wees, so dat al die dinge wat uit my hart uitkom, dat het God wel behaglik kan wees. want dit is met God wat ons te make het, het is met hom, hy is die persoon wat in beheer is van hier die gaves en dat het opereer. Het is God self wat vir jou een taal gee en hy gee vir iemand die uitleg daarvan, of dan die ander gaves soos van gezondmaking en soe meer. Terwijl ons hier luister na muziek, dan gaan ek die versie soek, waarna ons gaan kyk, wat sy net gevraagd ons een beetje in aandag kan gee. En so wil, luister hier na Willi Jo Baer wat vir ons syng, vir oor al die volke wat hulle handen moet klap. Nou ja, ons moet maar aan die volke toe gaan, dat hulle, hulle handen kan klap, nee. De volke klap jylle handen juich tot eer van God verhef jylle stem en roem sy naam en elke stad op aarde sing en sing en sing dan saam en loof en preis sy Zy grote naam want hy is koning ewig en die hemel en op aarde Sing en sing en sing, dan saam, en loof en prijs, hy is grote naam, van die hemel, koning, skenk ons sy, sy genade. Hy is koning ewig, in die hemel en op aarde, die volk ek nieuw, en na soos jy uit, oor al sy skippingsdadig. Sing en sing en sing, dan saam, en loof en prijs, sy grote naam, want is koning eeuwig, en die hemel en oor aarde. Sing en sing en sing, dan saam, en loof en prijs, sy grote naam, want die hemel koning, skenk ons Gaan in sy tempel en hy roep ons allemaal saam Skaars juichen, hooringsblaas ons allemaal roep sy naam Sin en sin en sin, dan samen loof en prijs sy grote naam is koning eeuwig en die hemel en op aarde Sin en sin en sin, dan samen loof en prijs sy grote naam Want die hemel koningskink ons sy genade Al jylle volke klap, jylle hande, juifel eer van God. Hey, geef jylle stem en roem sy naam elke stad op aarde. Sing en sing en sing, dan saam en loof en prijs sy en naam, want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing, in saam en loof en prijs sy grote naam, want die hemel koning schenk ons sy genade. Hoi! Hey! Hy is ingeskakeld by net Radio SA Luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai hier vanuit Ayrini Stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika Wezig met ons program Stem van Hoop Ons wil graag hier een stem van hoop wees En hoop dat daar altyd licht sal kom Meer licht en meer licht so die die Moresder kan opkom in ons harte En ons Godse volledige raadsplan Kan verstaan God wil nie he, ons moet in die duisternis wees nie Daarom sê Paulus ook gewoonlik Broeders, ek wil nie he, dat jy onkundig moet wees nie Want dit leid tot verwarring As een mens onkundig is, dan leid dit net doodgewoon Tot verwarring Nou kom ons kyk hier na Matthäus Die vraag wat so net gevraad oor Matthäus 10 En ek kan verstaan dat dit nie so makkelijk is om dit te verstaan nie Dit klink amper on bybels, maar kom ons lees, Matthies 10, by vers 34. Moe nie dat ek gekom het, en ek dan hoofletters, wat weis dit is Jezus wat hier praat, Moe nie dat ek gekom het, om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die zwaard nou onmiddellik is daar by sommige mense dan die vermoede dat dit nie kan wees nie want die engele het toe Jezus geboore is het dan gesink vrede op aarde oor die feit dat Jezus as die vrede fors dan nou hier op die aarde geboore is daar in Bethlehem is dit dan nie wat hy moet vonderstel is om te doen nie was dit die, dan nie sy missie nie Ja, mens moet mooi verstaan, moet mooi begryp. Ek hoop jy luister vanaan dan om met mooi antennas wat reg staan Toe Jezus die zalig sprekinge bijvoorbeeld uitgespreek het, het hy gesê, zalig is die vredemakers. Maar as mens daar die gedeelte baie mooi ondersoek, dan sal jy sien het gaan oor die weg van saligheid vrede gaan oor vrede tussen my en God want daar is vijandskap van uit die tuin van Eden het daar vijandskap gekom tussen mens en God en jy kan nooit gered word as daar nie vrede gekom het en een mens moet dus vrede maak met God, daar moet vrede kom en die enigste vrede kan wat daar kan kom is dat die mens jou skuld belei en dat jy God sy offer moet aanvaar namelijk Jezus Christus sy Seun dan kom daar vrede tussen my en God ek hoop jy verstaan dit dat ons nie daar die kaart nou hier speel nie. Wanneer Jezus sê, my nie denk ek het gekom om vrede op die aarde te bring nie, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die so nou verduidik, hy het het eindelijk self, as mys verder lees, ek het nie gekom, ek het, want ek het gekom om twee drag te verwek, tussen man en sy vader, en tussen een dochter en haar moeder, en een skoondochter en haar skoonmoeder, en een mense huisgenote sal sy vijande wees. En dan leid die kruks van hy die betekenis in die volgende sinnekie vers 37, Wie vader of moeder boem my lief is my nie waardig nie. En wie sên of dochter boem my lief het, is my nie waardig nie. en wie nie sy kruis opneem en achter my aankom nie, is my ook nie waardig nie. So jy verstaan dus dat, een mens, een kiese moet maak hier op aarde, om God, as God, te aanvaar. En nou is daar doodgewoon mense wat, ongeloofig bly, dit maak die saak, wat gebeur nie, dit maak die saak, wat verkondig word nie, daar is mense wat net doodgewoon die waarheid nie aanvaard nie, hulle onderdrukt die waarheid, soos wat Paulus dit in Romeine aan ons verduidelik, Ek gaan dit gaan vir jou lees, en die nie dit al dalk bieke vergeet het, Paulus sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is een kracht van God tot redding vir elkeen wat gloe. Eerste vir die jood en ook vir die griek. Want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof soos geskrywe is, maar die rechtverdige sal uit die geloof lewe. Want die toren van God word van die hemel afgeopenbaar geopenbaar oor al die godde loosheid en ongerechtigheid van mense, wat in ongerechtigheid die waarheid onderdruk, omdat van wat van God geken kan word en hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. Want sy onzichtbare dinge kan van die skipping van die wereld af in sy werke verstaan duidelik gesien word, namelijk sy ewige kracht en goddelikheid, so dat hulle geen veronskuldiging het neem. Omdat hulle, alhoewel hulle God dan geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorleggingen en hulle onverstandige hart is verduister. Terwijl hulle voorgeer dat hulle weis is, het hulle dwaas geword. Hulle het die waarheid van God verruil vir die leun. Die dit gebeur, dan selfs binnen in huisgezinne. Dis a keuse wat die mens maak. A keuse of jy die waarheid gaan soek, of jy dit gaan najaag, en of jy dit gaan onderdruk. En dit gaan uit die aard van die saak skyding bring, tussen mense tussen gelovig is en ongelovig is en mens moet dit mooi verstaan ook hier uit Matthäus in hier die selfde boek van Matthäus in die 13 dertiende hoofdstuk praat Jezus oor die gelijkenis van die onkruid wat gesaai is tussen die kore tussen die koring en na die tyd het hy dit verklaar wat eindelijk hier aan die gang is en ek lees vir jou die verklaring van hier die onkruid die koring wat lyk soos koring maar is nie koring nie na dat hy die skare weggestuur het, het Jezus huis toe gegaan en sy disciples het naam nou gekom en gesê, verklaar vir ons die gelijkenis van die onkruid in die saailand en hy het geantwoord vir hulle gesê hy van die goeie saad saai is die soon van die mens en die saailand is die wereld die goeie saad Dit is die kinders van die koninkryk en die onkryd is die kinders van die bose. En die vijand wat het gesaai het is die duivel. En so daarom gaan jy maar die heeltyd mense kry wat glo en wat gelovig is. En dan is daar mense vir die waarheid onderdruk. Nou ek gaan ons nooit die waarheid onderdruk nie, en daarom gaan dit scheiding bring, so daar is die kompromeer wat aangegaan word, die mens kan nie een kompromeer aangaan tussen die waarheid en die leun nie, jy kan nie, dit kan net nie wees nie, hy staan dus by die waarheid. En vir daar die rede, sien ons dus wat hier gebeur,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 ten slotte, het, ek, ek weet like nie of ek tyd het nie, maar as een mens vuilsels so vat, sê nie my mens vat eister en jy vat lood vuilsels, jy gooi het so op die tafel, gemeng en jy vat een magneet en jy bring dit so oor daar die klom vuilsels, dan sy jy sien die eister vuilsels spring op en het gaan sit aan die magneet vast, die lood wat hy le, le net dood mors dood, stil het geen uitwerking hierdie magneet het geen uitwerking dit trek nie die lood nie dan is het scheiding wat gebeur met Godse woord sommige mense aanvaard dit net doodgewoon nie onderdruk die waarheid en daarom gaan daar net doodgewoon nie een kompromis wees tussen die waarheid en die lewe nie. En so net, ek hoop dat dit nou vir jou gehelp het om te verstaan, as jy nou nie nou nog nie verstaan, jy kan nie weer vir my vraag, uh, jy kan altyd vir my vraag, jy kan aanhou en aanhou, totdat ons die hele saak mooi opgeklaar het, mense verstaan ook nou nie altyd alles om in die eerste slag nie. Maar daarmee groet ek hiervan uit Hyrene, Irene in Pretoria En ons luister hier tenslotte na Bobby van Jaarsveld, dat van ons syng oor dit wat geld nie kan koop nie En daarmee dan sê ek hier vanuit Irene, jou shalom, mooi avond vir jou oor Sien ons mekaar weer, dv morgen Sien Maar nie wat hy bedoel nie, dan kyk ek net na jou. Jy wat my recht ophoud, en ek sien wat jy waard is. Da's soveel wat ek wil sê, wat ek nie altyd weis nie. Ek hoop dat jy kan sien, wat ek nie kan beskryf nie. Dan kyk ek in jou oor, dis jy wat in my gloer. En ek weet wat jy waard is. Wat geld nie kan koop nie Wat woorde nie serie Wat die waard Is jy my rechterhand, wat my nie sal laat gaan nie, dan kyk ek weer na jou, jy wat my stand hou, en ek sien wat jy waard is, waard is, waard is. wat geld nie,